ده ده ملاوی دو پتا یا ساته ای اشاہ دی سنت کیسد این سیژیز مرکل دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک اور سوالی سوادی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 0301 اجه چا ہے عبادت غسط نه لري بلګو مرکه عبادت واسطه فذوقو پس اوسکه دبو تو ویږي سما له ظالمین من نصیر نشټره د ظالمانو د پاره څوک مددگار چې د الله د عذاب نه بچ کی نصیر همانا د مانع سر رازی چې بچ کی د الله د عذاب نه امداد ور سره وکي د امداد دی له پوره قدمش دره ما هیځه دره امداد ذکر کی تر اخره پوره ان الله عالم غيب السماوات والارض يقين الله هو ذا غيب اول السماوات والارض مكو داع دليل العقل دي الاسمان والارض غيب الله تمامن دي هي يسوز لا قدر علمنا بهارن دي انه عليم بذات الصدور يقين الله هو ذا خبره به سنوبان دي احالات الرسول بان دي خبر ديات الصدور نذها خلق او داغي د زړه هغه आवाज هغه مرتمالند د دې چې आवाज که چې موږ د دنیا ته واپس کا. نو د دې هغه انجام د دې د आवाज غا قیبت هغه مرتمالند چې دې د روح غوې کړي واپس شنو ما کړه ګار کوي دو لسم دلیل عقلی هو الذي الله غذاته جعلكم ذکور وياتا ظو خلاء فی الارض بلغه باکی تکلیف دنیاوی ته اشاره ده چتا سو یا باج کوله مخ کلی هلاک کرن اپنا یې کول نوکستانونه ادا کار نه کیږي تاسو بلر کې نور برا وېږي فهمایږي apparatus علیه کوفرو فساگر سو چکو پره وک او دباینده با بوجوي وبالوی د کوفر پهل ولا زیدل کافرینا انزیه ته کافرانو ته کوفر هم کوفر دیږي پاین دربدیم وینوس دربد الا مقتا مگر غوسا د خپل رب نسبانه غوسه بېداري د سیاوکي الله با د دې روکو پر نه بېدار دي هیڅ ضروری نشته دې عمل ته په دې رساله د پاره حکم راولې کو جزان بچ کې دکو پر نه نو کافر غوسان تباہ کی رب سرزان له عذاب سیاوکینو الا مقتا ولا يزيد الكافرين انذياتي کافرانو دا کو پرم کو پر کول دي الا خسارا مگر تاوان د دنیا و دا آخرت تاوانه ده باکی قبویی که نا یہ رخام خاص بو اسرائی که ناچه دورا پا کبر اشرک که کلک دی اذا غیر اللہ بندگی که نسا دلیل قبو اسرائی نا قرآن وی رولی دلیل طلب دلیل نا مشرکان نا آگه که زورا قل اللہ ارائیتوم اوائی وردان خبر را کئی اوائی شرکا اکم اللہینا شرکان استاسو اغاکسانو تدعونا من دون الله. چتا زړه باله سیوا ده الله انا ارونی خوه ماتا ارونی ما ته خوه کنه خلقو من الارضې چې پیدا سپېدا کړې په دې سمکه کې جسمکه کې تاسو یو ټوټه یو کوټوخه یو زيوخه چې سي پیدا کړې هه چې په خپل قدرت سره پیدا کړې ټوټه باندې باندې لګېږي هغه ته عادي چې تاسو عبادت کوې تعظیم کوې نو ونے پیدا کلی دا در یا بی پیدا کلی دی زمکا کیسا راک بجو راک پیدا کلی دا سی پیدا کلی ام لهم شرکون فی السماواتو یاشتری جدید پارا براقب آسمانو نو کی فی سیشتا پا زمکا کی آسمانو کی ام؟ قرآن در تداوی چطو خیا ام آتینا هم کتابا یا ورکلی نمون دی للا کتابو فهم علا بینات منہو لدی په دلیل باندې دا غينا سکتابه له موږ ورکلر چې پاګه باندې دی کلاک دیو دلیل له ور سره فهم علی بیینت منو چې په دلیل باندې بل ایدو فالیمونا بلکه واده ان ظالمان ظالمان هم بعضن بعضه د بعض سره الا غرورا مگر د دوکه سمرا پورې چې مخکې ظالمان تیر شوی دی او مشاران تیر رښوی دي نورستانو ته یاګ شارانو ته اون دایو خبره به کوله که دا کو سپارشان دي ادی و دمو پکار راځي او دی بمنه بچی ادی ګوره پرې نه ځایه مخکنو ظالمانو با رستانو سره دا دو کې کوله ظالم شیطان وغیرہ هغه به هم د نور سره دا واده کوله ادی بیا نور ته بس یو میرا ته چې وکړ د شرک د کارونو نه ديار لا سن دليل الله تعظيم کے عبادت کے اورے کمزات لازمہ آسمان نٹینگڑی رستا تخیا لی ولیا ہا جت نشی پورا کولے تھا آواز نہ وری چتا کا پرے ہے ان اللہ یمسکو السماوات والارض یقینا الا تنکل ال السماء نا و زمکا وقبل القدرت سرا ان تزولا چرا پرے نو زی اون خزی سبیا سوشت چ رائټینګ دی کی والا ان ظالتا هوک چردار اپریو زی اروانشی ان امساکهما نش رائټینګ ګولې دي لرا من احد من بعده ایس یوتن سوا دلانا یسو کې بیا نش رائټینګ ګولې ښا انه کان چ قرآن ویل گے تباکی گے وی له ځمکه اسمان نه بن وړيګه تباکیګه پلاو صبر می دنو په سار کړي می دي کی دې او وړي آو توبو باسي عمل صحیح کی عقیده صحیح کی نذبه وبخم واق سمو بالله جہدا ایمانهم زجر مشرکان الا چدا عقیده کو نمن اوس کنه وګورا چې کله اخری پیغمبر راغلی ا دې بداوره چې دا, دا شان پلانې قوم پیغمبر را گلے نو گور آغی و سر دا دشمنی اکلا آغی دا کلی نویستا آغی و سر ظلم اکا جگلی و سر اکلا بایی کاتون ایت اکلا نو دی با دیر خپا شو چه گورت اللہ پیغمبران حجزان تمرا ظلم و سر اکا که پیغمبر را آغی نو تاسو بیننداراو که کرد چه مون بی پا سر گرزو امون بی ار خبر منو تا قسمو نو بی پیو خوڑد قسم دښمن باندې پیغمبر ماللکو دا غوځالې مان خلکو چې هغه وسره دښمنې کول پیغمبر سره وم څو دښمنې وکي الله پر رحم کوه خيري پیغمبر در ټولو نه به مرتبه ونه راوي اعظم بالله اقسمنا خرې د الله په نوم باندې جهدا ایمانهه تاخ قسمنه دي د مشرک په قسم باندې چا په نومه ها د الله په نوم مشرک په قسم ودی یره د هباب قسم باندې چا په او ننچو مسلمان قسم خوری اللہ پنم چوکر پای پروانی اچی دو ولی پنم قسم خورنو باس تیابا ٹوکلی شغو بنری نوکر واسن دچا قدر زیادتوک قسم بے خورو لئن جا اهم نذیرون کچل راغی دیتا یراؤن کی تابیوی کنشک موتا پیغمبر لاغی لیاکونن نخام خادیبوی عدیب شی احدا دیر پا هدایتو من احدا الامم د هرې او امتنه د هرې او د امتونو باندې ډیر زیات په هدايت وي ډیر کله کوی د پیغمبر سره قلم ما جاءهم نذير فثار كلا شره دي تا يراون کې ما جاءهم زياده انكديتا الا نفورا مگر تي اختا وربيات تختيدل او اړي وساري دلورتنه استکبارا في الارض تيختي څنګه تکبر کول پا زمکا کی استقباراً دا بدل دن د نا دا پختو بدل نخوا دا عربی بدل لگه دا دا تفسیر دیو دا کاغت چی وزداز دیو استقباراً دا تیخت تصور تکبر کول پا زمکا کی و مکر السید و مکر ناکارا بیداس منصوبی و پریبون جورول چه هف پرستو تا کاروانو نگورا د اړیکه کوم چې استادانو مشرانو مسائل او نو دا خپل مشرانو چ کومه تاسی سره خبره کولې شو یاږي چې په خبره پوکولې شو نسبيان ورس م کې دل باخر کې نو نجمی پر او اجازه موغو کې باندې تخېدل بلکې تمثل یوفا بلخوا سره ته بیان و نه ورکان نو نه پو یو علیحدہ پره هم کې استکبارن فل ارض تتکبر دو وجانب چوز مکر کیلوی کولا و مکر السیئ او دو جه دا مکر ناکارا مکر او کو ناکارا مکر السیئ مکر او کو ناکارا دیو تذیات کو و لا یحق المکر السیئو الا با اہلی او نچاپیلیگی ننازلیگی نراگرزی مکر ناکارا مگر با اہل خپل مندی حق برس کی حزینی کلا دا مکر او خو حق برسوی نو دا غی مکر طول اثر تا غی خلق بخبل را پریوزی مانه نبی عباس کلوه ولا یحق المکر السيء الا باهلی نبی له عاقبه الشركه لا تحل الا بمن اشرك ده شرک سزا او بل فاقا چرازی چا شرکو کی چا کیه تباہ و بربادی نو ګورا دلته کې د حال ذکر کړه چدی خو حق تمنسبه جوړی اغه منسبه بولټه په دې شي دیبا تباو بربادش فحالی انظرونا پس دی انتظار نکی اللہ سنت الاولی مگر طریقی دن بلو خلقو تا چپاگی سنگازا براگلیو فلن تجدل سنت الله تبدیلا پس چرپت نمومی طریقی دا لرابد لیدل ولن تجدل سنت اللہ تحویلا او چرپ نمومی تو طریقی و قانون دا اللہ لرابد لیدل او اولیدل یو تبدیل لی یو تحویل لی الفاسو نزدین نزدین فگورا جهت هغه عذاب چې الله دې طرف ناراضي نو هغه بدل شي د عذاب په ځای باندې انعام ولا راشي نو دا څه چیرې نکيږي او یادا ژوسی چاریګه تحویلو شي د عذاب او د مجرم په ځای غیر مجرم ته ورسي نو دا څنګه د الله په قانون کې نه لری شي ملکي چوک مجرمي نه عذاب راځي ښا نو تبديلهم د الله په قانون کې نشتا قو تحویلن با کنشتا اولا میسیرو آئینگردی دا خلقو فی الارض بزمکا کی تخویف دنیا ویزه کرکی چتا سو گورے دا اللہ دا عذاب نمونیو گورے پر دنیا کی کنو گردے آئینگردی دا خلق بزمکا کی فیانظرو چیو گوری کئی فکان اواقبت اللذین آس رنگی شو انجام دار خلقو من قبلهم جمخ کی دنیو وکانو اشد منهم قووا اوو درسخو دنیو پا قوت کې؟ دا ديانو سموديانو سمرا طاقتو ندی موجوده نو هغه به قوت کې ډیر زیاتو نږی ترڅ چره لږو آزاد نشو علاقه او تبانو شو ندی سدیو اږي کومزور د الله په نسبت باندې تو ګوره و ما جان الله او نه د الله پهګه ليوجه صحو چې کومزور کې غیر را مې شي ان هي ولا فی الارض فاسمانه کیونه پزمکو کې کی دغه خلقو کومزور عجزان پس کې دژمکے اسمانوں نو سمر مضبوط سے جڑے دیا سمر کائنات اگے کے اللہ سچ نہیں عجزا کولن انه کان علیم القادر یقن اللہ بولے قادر تخویف دنیاوی تاغ دینہ شوروں دے کولے خلق دشر کے اوپر او دا سلمنا اللہ کے پدی میں نیول شوروں ک ہسوب پاتینس چا لے نے مقرر نیو لیکيږي ولو يعذب الله الناس كشرني وليا لا خلق بما كسبوا عقبناونو جدي کلی ما ترجال ظهره نبيو پريږي فشاد داس مکمن ميندا با زين دسر ته وجداله چې ډېر خلک په دنیا کې ګناهګار دي لچاری ټول نیولوي نو نهکان به کم پاتې شو نو دنیا کې بیا داګه ساجت نه پاتې ناغي محمد کور هم رخصتوله نبی اجازه والا روز دره سایره دا په نن سن نه نو دا بو نو رزق یې مینداب یا دัจ باران انور رحمتون الله بن نو داګه اثر دی ته مورس کنه سروم ختم شي ولکن اخرون لیکن الله رستقید لرا ال اجل مسما ترګه نه ټیمه قرارې پوري فایدا جاء اجلهم هر کلا جراشی نټد دین اګهل یې راشی الله سره مقرره او دې نو وخت یې راځي فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا پس یقینا ان الله په خپل بندگان باندې دونکو داغ ن소 پناهونه دي معلوم دي ورته دا دي اعمالو ارسويني سورته دلالل ديارلس په ومثلات توحید باندې امه سالو نکړه کثیره زیاته دلال په مزله او در شانت دا احل القرآن اقفان زکر کردری او در طول بارک نبی علیہ السلام فرمائلو کلهم فی الجنة طول بف جنت کی صورت یاسین نزول کی بس در صورت الجنة او پس در صورت فاترنة ترطیب در قرآن کی او بل نمیدی قلب القرآن دا قرآن مجید زلو داولی ذکر ده کې دا قرآن و مجید ټول خلاصه طول مقصد را غنشوه ده دا زلوی ورط ویخم مرکزی صورت دا قرآن سنگج بادن که دا زلوی چطول آزاو زلو و آزاو بانده آبادشای نورم زیات نمونه علماء زکر کرده مخ که ردوشو دا شفاعت قهری دلائل و عقلیو سره دلیل تبدایل نقل ذکر کې دلیل نقل ذکر کې د حبیبنا مخکې مساله ذکر شو د توحید نو د سورات کې ترغیب ده چې د تبلیغ او خلقتا څنګه چې هغه پیغمبرانو او یا حبیب النجار هغه مساله او رسولي و دا شانتي مساله ذکر شو د سورات کې بدلایل و سرا نورستو سورات کې د اخیف دنیاوي ذکر دي چې کدا نه منې نو غوړي عذاب بدربان لري دعوه ده صورت رد شفاعات قهری یا نفع ده شرک او ده شفاعات قهری او رد علیہ و باطلہ و تبریل آگی چه قیامت کے بعد یو بلنا بیدا رکی بسم الله الرحمن الرحیم یاسین الله پوئی گی فاصل مراد دی حروب مقطعات دی اشارہ پاکی ده قرآن اجازت دا شہادت دا والقران الكريم الکر... او غواري قران حكمت و علا شواهد ذکر کی پرستو مقاصد و باندہ دا قران غواري جوړه راځه مسان کتاب دے دکد حکمت و نه اډیر پختہ مضبوط و مزامین و او محکم آیاتونو او واقعات و علا داسه کتاب دے دی غواري پس باندہ فلولوی مقاسدو بانده ایو اینکا لمن المرسلین یقیناً تو خام خائده پیغمبرانونا صداقت در رسول زکر کیخا صداقت در رسول چوور اللہ پیغمبر را لگلی دا قرآن پا غیق گواده توقور دا قرآن د دنیا کے پروت او د دنیا گا لویلوی شعرا او لویلوی بولغا او حکما زعما اګه بالکل کمزوري شرو دي قران د مقابلينا نو دا قران د پیغمبر په حقانيته او صداقت باندې شاهد دی او دا وله قران الحكيم یقینا ته د لګل لسونه پیغمبرانو لري على صراط مستقيم ولا رني باندې استاج او دین دي بالکل صحیح دی هرې کې نشتا نو ګور ته داسه راهنمایي کڅوخ تا په لار رواني کې نو دا یاره نشتا چې هغه به الهری شي دا داسې طریقا نمونه پر هغه دغه چې د دېواله امت را کې دار د چونت کشتیبان کیداه از موجه بحران را کې باشد نوح کشتیبان ته امت دا دیوال بسنګ ګرځيږي چې پښتيبانی اتي چکلایو قوم یومد پیغمبر په سنتو الګه په هدایت او تعلیم تروان شو دې بچرې ګمرا نه شي دے ولا پریو تو بیان لے او اگے شتے واسنگر چپور دریا برو یری چنوح علیہ السلام دا گے چلے اون کشیکنم دنبیاو ہدایت اگے یقینن چلے اسلا نہ پارا کافی دا قران کہوالے تانزل اللہ عزیز الرحیم صدقۃ کتاب ذکر کے حکم نامہ دا غزا چزور ور دے رحم والے دے ور داغه په سلې څنګه شي بدلو دي داو کتاب څنګه شي بدلو دي او رحانو کو په خلقبان دي چې داه هدایت نامه راولې کړه نوستا به حقانيت قران جواله او تا دې چې کم کاروالکو نو غیر مشکل ډیر دی کټن مشن ده کا دتون زرا قوم جتويره هغه قوم ما ان زرا اباو چې نو دی ورو نشي پلا وړاندهغه هم غافلون لري غافل لي اګي د الله د صفاتونو نه خبره دي د اخرت نه خبره تاریخ دنیا پیجنی پاره زړه کولې اسمر چې د کامیابی لارې لري او د هدایت او اسباب دی لارې داګنه بالکل غافله دي ارو خیال ته خبره ناراضي کنه تا جاهل قوم او هڅرینو په بحث کړي روزل قرآن مجید مقصد ذکر کړی پیغمبر اذن قرآن مجید نزول چې دا قوم به واره جزاغی مشران هم دا غشانتیو او دی پاک مشرانو پس روان دی اصوچه نشتگا فلی لقد حق قلقاولو یقنا ثابت شوی دی قول لها زعبو حلا اکثر این پاک سرو دی باندی فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نرو دی زجر دی منکرینو دا او انکار کونکو دا قرآن او دا پیغمبر دا لقد حق قلقاول و دی خوفجت قائم او بدیبان نے آزاد تو شو دا دیر سمیات پوره دې صورت کې اول باب نطاری کی صداقت د کتاب صداقت د رسول ابال شواهد او بیا تمسیلات ذکر کې دا خلق جن منلو د پارخ اننا جعلنا یقینا گردنونو غفي اعناقهم وسلتن ذيکه اغلالا توقنا زنجرنا فهي الى الاذقان فذر رشيد لذي ترصنه پوره فهمكمهون ندی ست بار وڑون کیدی مکه محل سره دا سپور وڑی داګه دا چوتا شیوای چ اوکا ته نشی کته دا ست بار نیولې امام رازی رحم الله زکر کړی چې اشاره ده ترا چکم دلایل انفسیه چې بدن کې الله دې انسان د معرفت په پار سم دلایل رسولي یو کړی کنا ناګی تدې سوچ نه شیکته کولې ولی چوز دې دا شګور رضانت کدی شي فهمه نبازلائیل یا نفسیہ کیا سوچنا دے کرے نویمان تزکن رازی و جعلنا اوگر رضول دے مونگا مین بایر ایدیہم مختد دینا صدن دے والو و خلفهم صدن اروس تر دینا دی وال فاغش اینام نمونگا راگیر کری دی دی پٹ کریم دی بس دین نوینی مختم دے والدے شاعتم دے, شا دے والدے امرس کے خلق راگیر دے و ہدایت تلے ندیبا زومینی فهملای رسولون دیبا څنګه نظر لګي دا تمثيل دې کوم خبرې چې بدلایل آفاقي او کې سوچ نه کي مخې دا دیوال دې نظر لګي شاته ادم دیوال ندیبا دې کائناتو کې څه نظرو کې څه فکرو کې حدایت هدایت حاصل کی قرآن مجید خولې جواره هدایت حاصل کې ښا ندا تمثیلات شو چې او دزرګل شوې نقطې لار معلومې اګه زومینی کوئی کې جوړ سړی کار کوي ابر انې کې ته له یو سا ته کوو ګورم څه کارو کې تو ارتوه چې الکه ابر ام ګور اته دغه ویناوای چې قبلکم طرف ته نه ابر القادۃ الله او وندي ادبه کې ما ګور کار نه کوي یا ګاډی کې سړی سفرو کینو بیا وي ورناده کې موږ مو اس کنه قبل دې ته راستا و دراځو سرګر دی دی نو کله چې یو قوم مخیتام دیوالې شاتام دیوالې نذیر حق لار نی دی ولټلاس موږ په ځګه واثوا علیہم ا برابر دابق دی باندې اندر کوم کتو یری دی په قران سره عملان کوم زه هم لا یؤمنون دی ایمان رولې پتا باندې د برابر او وسرین ذکر کړي لا یؤمنون دی اوستاد دی بیانو د انذار پیدا سخلق دی چیغی ترسی داغی صفت داری انما تنظرو یقنان تیاریک اصطای یرول پیدا ورکي منی تباعت ذکر اغچال را چتابی جاریو کی دا ذکر و دا قرآن و وخشی الرحمن <سؤال> او یرید رحمان محربان بالغیب بغیب سرا فضاشره بغت نو زیر ورک دل را بمغفرت و اجرین کریم فبخن سرا او پا اجر عزت منسرا چیغ جانت دے زجر زکر کوا سواعن علیہم که منکر دے کتاب از رسول اللہ نمنون کلے بشارت زکر کوا چیزی لزیر ورکا نرست قرآن مجید مختصر دلیل عقل زکر کئی اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَا یقِنًا مونگا جونبکو مڑولر و نکتبو امونگ ما قدمو و اگا چه مخ کلی گلی دی او رسطه پریخی دی که عملونه مخ کلی گلی او رسطه سا آثار پریخی دی پرې پریخی دی دن نو اگوار لمنگلی کو گور آغاست دی اگا چه انسان نیک کارون او کی خط لکه او عمارت جوڑ که دن ده علوم و ده پاره مدرسه شوه تعلیمات پکه ده قرآن زده کی گی ده شان داخل قضا دا فائدې د پارا رفاه عامه د پارا سرکاري تصنيفو کې د نړۍ او کتابو لیکي لهو کتاب واخلئ هديه کې څوکې اورې د پران د پارا علوم د پارا دا سي اوકારે وکوه کويه او کنه ستو دا دا اثر دي چر ديو د پیدرس اولاد باندې علم وکوه هغه متراسي او دا شانتې اعمال که پربل جون کی مخکی ولیګو نو دا او ی رستدا عمل پره هو نو الله وی دا ورنم آثار د ذات خلق قدمه نم الا پاک نزا کی اعظم لکی بنو سلمہ نبی رسول الله در شکایتو کته زمو زایلې لمن جمعه زلره زنو مزام بیراتا ور ته ویلو علیکم منازلکم دیلو دیارکم ول کورونه ګره مخازو یال تاکی نزده مسجدون مجولوئی ولی تو کتبو آثارو کم ستاسو قدمونا بلیکلیشی ستاسو کم قدمونا کې که خودیشی ناقب در لیکی خواه نالاوی و نکتبو ما قدمو و آثارو مخیوی زیر والا ورکی نو دلتا که داغی آمال و ذکرو که چپاگی والا زیر ورکی دیش او آقاواتا کم وقتی بحاصل ایگی انه نمارک نرستو و کل شئ احسانه و هر یوشی راگر کردی منگا فی امام مبین باقی کتاب لوی که روخانه کی امام لوی کتاب تبیدیش اگد اللہ ده کتاب دی او مبین خکار دی دا خبروات اتا پوسم شوش داگی وضاحتو کلیشی دا زیده وقت را خلق یا ورد جو کلیده دا سورة یاسینو نووضلا سورة یاسن کی دا مبین لفظ رازی نووی چدا دا سورة خاص ویرد دے چه اول مبین راز شی نووضری نو بسم الله الرحمن الرحیم ووی نو پاسوی لوگ بچاتا گرانو آیا بچانوشو کولی نو کتاب کی والدہ سی ترتيب وارکو نو بسم الله خوزے قولو اللہ وحد ویدری غرہ نو بیاد شروان شی نو گورا بسم الله الرحمن الرحیم وطبیعو لیکی نواضرب لهم مثل الرجل فاضرب لهم مثلا <تصفيق> الاصحاب القريه ذا شروعك <تصفيق> وجبل مبين طورسي نبي ا بسم الله ولكي وسوره الكوثر غادر هذا جدا بويه نبي ا بسم الله ولكي وقالوا اننا تطيرنا بكم نشروك وجبل مبين طورسي نبي ا بسم الله ولكي وسوره الانشراح شروعك نبي ا اور علوت بسم اللہ نبیاں شروعو کی گی نبیا بسم اللہ اولی کی الله چل مبین تورا سی نو انبیاء دے نبيع باسم الله لكاللده نصرات ياسين بشعره نشي آقا بالمبين تورا سيكا نو نو دعا دا نور يأتول لدى قرآن الله لطيف بعباده يرزق من يشعه بغير حساب دعا يابت رسولته شورا نو ادابو و ادريس والا نبيع باسم الله لكاللده نو روان باشي نشي مبين تورا نبیا با ادره کنو بسم الله علی نو درود بشوروکن نا بوه ادره کنس بسم الله باری او تلیکی حری نو دعا دا اغا باوه نو با اغیی که در خبره ده اصر دا معلوماتو که چې دا ویرد چا جو کلی تک دا بصورت پاول کی بصورت یاسین ما نفذائی لیکلی اغیی که خوزاغ حدیث تیاب خیت رسا حدا پورسایی دی چکا مزوری نیکنه اوزا او صحیحی رسولت یاسین خو دا ویرد پا دی طریقہ باندی چاچ رو کلی دی د سا سانت شتا کتاب والا خو نو سانت زکر کړي دی نی مصنف نو زکر کر دی خو اخپلی او طریقه جوڑا کر دی چی پا یو سورت یاسین که سوزل بسم اللہ را نا سی داشتا دا خو سورت الرحمن رازی روستا ن یو ذرزل باغي کې د آیت راځي فبای ای آله ربکما تکذب ان وکیدې چې بیا داګه به موږ یو ورته جوړ کی کنه او یو بس و... بسم الله لاله کې اوس آیاتونه یې دعا ځانې او بیا بسم الله او سوره الرحمن وای دا هم ستری که رځي خلکو جوړه کړل دا په خپل ځای باندې د سوره ډېر په ځای یې و چې تاسو او پهات کې غنو دا ورته مطلب دا و عقیده صحیحہ دنجی کنه ځای سره د روح حاجت نه اده سره کو جون راضی بلکی ایمان تازگی کی مضبوطی کی دی دیره پاره وی دنجی کنه په دې دیسو نن روح کوزي او روح مو شوی او خامخوزي نو دته په اسانی راځي د را دیوایا نا سره نو ویلو نو دا خلقو جوړ کړي ادا گاړو والے ګرزي او بلې ورکی د پیسو د پاره دې څون څو وخت ډیر یو کتاب وای نو څلور جلد دی به کی نو څلور پاتې څلور جلد دی وله چې قیمت به زیات وای لیکل 10 ور به زیات وای وله ګیارې نو دا غشت د دعاوګانې اګه ذکر کې پاره کې څو کمزور دی څه سمي نبی ابو دی پوس چې خلق اوس قران ته متوجه شه او د دې باندې کې اورېدنه قران خلک کوئی نه پدې کې ورته شور وکړو نو یو بسم الله دا چطاست د په دې طریقه باندې چې په سورۃ کسوزل بسم الله وایو علاشان څو پورې بیا نو داغه طریقه نه دا انا دا ورته بس سورۃ یاسین دغه شان دې او بیا داغه بختل زبانه قران څخه سي دي هغه بختل زبانه باندې لولا دعاګانې بختل زبانه باندې کوا درې ځغداه پارا صحیح دعاګانې تاګلې مو ویلې موي چې اللهم اكفني بحلالك عن حرامك دو دو و اقنینی بفضلی کان من سواک او یا اغا چه اللهم اینی اوز بکن من الحمی والحزن ترخیر پولی تما شمال ده قیدو کم دیکلی نو دا غصیح حادیث و کراگلی قرآن صورت فردار دا رویه اختیارول او دا صلوک کل دانا مناسب دیخان دا وجدار چه بای زینو کبیا ربت نسی که دا, دا زیبه چه بای که وقف نی پکن مضمونی و روانی او یہ والے کے وقف کی نو معنی قال بوئگنا قاص قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اول مبین کا دے کے بیان 100 شدے تا خیال کا ہے۔ جو کہ علماء باقل طرز صورت بابوں نے جوڑو دی۔ خدایو مبین تربل مبین بولتا صبر ہے جی قران سوی دیقہ غالبا لهم مثلا اصحاب القریہ بیان کر دیتا مثال دے کے لالو اذا جاء اهل مرسلون کالا شراغلو دیتا پیغمبران دلیل نقل زکر که دو مرسلینونا فاقی که تاقویف اشاره ده تا اشار دا. تا طریقه دا, دا جهاد و دا چې خیل چه مثلا بسنگ که خلقه تا واقع دا مرسلینو گورا قلنمونو <تصفح> که مختلف اقوال یو یاو داری چدره تنو یحیا شمعون یونس دویم قول صادق صدوق او شلوم ابیا مو فرتنوی چې پورا تائیں نشکې ده اې ز ارسلنا الایین موثنینی کلا سترولګل مونږه دیتا دوتنه پهمبرانو یسنین دوتنه فکذبوا هما ندی تغذیب کو داغه دواړو فخذنا بتالف نمږه مضبوط علی کو دریم مو پس راولګ فقالوا اننا الایکم مرسلون فصيب یقین مونږه داستر علی ګل شویو اول کې چمن الله را لګلیو نو مونږه سوایو دا څه غنې چې د الله پیغام دی او ویلې دی نو باندې توحید ورتوک کله چې بیانې وکړو نو ګوراته مو دا قالوا انتم الا بشر مثلنا وی وی نه مگر باندې زمون پښان و ما انزل الرحمن من شيء نه دې نه ځل کړي رحمان هیڅ شي چټپټه انکار نه تاسو منو نه دا کتاب منو انکار وکړو د تکذیب د پیغمبرانو رضالته د قران د کتاب د اسماني وحي د پیغام الهي چلا به او ان انتم الا تکذبن نه تاسو مگر درو غواي تاسو نو کله چې اول کې بیان کو نو ویلو ان ان الىكم پیغمبران و هوش کله عليه تکذیب او انکار نو تقاضا د بلاغت هذا كلام مؤكد قالوا ربنا يعلم هو يغي رب سمنا خفوهيك إنا إليكم لمرسلون يقنا الموتى خام خار عليك لشويهو لا يمتلك بسيوك <تصفيق> بلاغتك هذا القرن انكارو شو نتاكيد كلام وما علينا إلا البلاغ المبين انشتب مقباني بقرس والخكار هذا مفتغط موارد قالوا إنا تطيرنا بكم هو يغي يقنا المنجا بدفالين سوفتاسو مونگو تاسو بدفالی نیسو اتاسو چرانی نو بیبرکتی راغنا و لی قحط راغی نیتفاقی راغنا لئیلن تانتو کچر داسو منو نشوی دنرجمن نکم و خامخا مونگ با کو تاسو لرا شخص صابر تورس و گتو باولن و لی امستن نکم و خامخا عبر سیتاسو تا منا عذاب علیم زمون طرفنا عذاب دردنا سزاب دردر کودا در در خبر اپری زیخا زمون خوریخ کل او قحطو که دیشتو دا اگه خلقو دا بدا ملی دوشن فداع ازاب راگلی قحط پی راگلی او اتفاقو تا خبری روانشوی کلا چه دیوی پیغمبرانو تا ناگی وره جواب ورکی قالو طائرو کم معاکم هوی پیغمبرانو بد پالیس تاسو تاسو سرده اگستاسو دنازکاردنو چه تاسو دا حق خلاب کوئه او مقابلان شوروکلا او حق برستو دمکه ورک نبت ذاکر دی وجه پا تاسو من دی او عذاب را ری از سختی سبب خوی تاسو بخپلی تاسو منی را دی خبره چه دا مل خوشگوار شی بارانو نو شی قهات ختم شی اتفاق برا شی خبر خو منی کرن نبت پالی تاسر تا گولی دخپلی کور را دخپل زان تا تاسر اصباب دی خیرین ذاکر توم آیاد دی وجه تا بت پایلی نیسه چو او زکریشو تاسو تا خدا خیر خبر دتاو شو بیان دارتاو شو او خبرداری در نجار شو نو زکر تاسو بت پایلی نیسه این زکرتم بس دومره قدری خبر و جتاوز تا بیانو شو نو پا تاسو بت پایلی راگل بیان سر خدا نرازی سر خود رحمت رازی بلعا انزم قوم مسرفون بلکتاسو یا قوم اصراف کون کی چو اغا نور اصکو دا تازو که می خبری اکلی دامکه امکلی یرداده صدی توب خبری دا تازو که دا آدمیت د حدود نا اسراح پاکا تجاوزو که اوه ته قوم مصری پوهون دی دا خبری کولی چرکو نگولا دا دامبیاو دا دعوت ریر لوی اثاری کنا خبری دازو دا شروع دی از کلی آقا خب خبر سر تا خبرو را سیده چه پیغمبران بیا بیان کی و خلق و تنن زیر گرام دی لگیا ایو او و حق برس اگو و ریدو چو گورننی امبیعو دمکیم ورکلی او دا خود جاہل قوم در عشوزان رسوار چو تاس نقبل دمکی بانده عملو لکی و پوری نکی امبیعو بانده لاسو چوت نکی و جا امین اقصال مدینه تی او راگی داگی بیارتا طرف دخارنا رجلو یا سعا یو صدی چمنده والی تدین دا پار تلوار کولا را روانو خوا مخی بیان دا مر صاحب یاسین تاوگورکن حبیبو پا مان دا روانده اقبل کاری پریخو دخوا تخوردین دا پارکار نشه پریخو ده ار وقت تا شرشم دوڑیگی اوگا زمیداری و کارسونو پا دور اخلاسو شل کاری پریخو دخوا اچه سم رو را سکرز اغازین چگک را ایمانی جازبا قال ای اقومت تا بیول مرسلیم وی بی اقومت کې که دا پیغمبرانو داقو اللہ علی گلی دی دې خبر دی دی دی دی او منه اتبيعون ما يسالوكم اجرا تا بي داريو دا غاچا جنو قالو تاسو نه اجرو او هم محتدون خذیلار منځونکو حق لار منځه روان دي سيه رهن مايدر لکي د دې او منه دغه خاصفته بل دصفته اولو تاسو نه څنګه غاري تاسو کو په دې پټه نه کنا څنګه څنګه ووځې نو څو چه دا صدی او دا دیر محنتی او دا اللہ پا عبادت کی مشغول او نیو خواه عبادت که او او بل خویزان لکس با محنت که او نو چاہتا اقواجت حق خبر او دای صدی کولی شی چه اگا محتاج نی نو بورا انبیاء هم دی صفت والی او نگیل اللہ مرگره او شاگرد هم دا سوار که چه اگان دا چانا غختلنا و تیوی دا مثال انبیاء تا. ځه خبره وته الله کول شي چې ګوره د خلقو په تمانی او کنه تغیتانه ستې د انغه واره نو که تاسو مکه جوړه شو نو که ستانه چاته پوسو کو چیرې به چې خبره چوکلا دا مسلې چوکله نو ستاده باره باركي عين دی اسه دا تصور دې باركي نو هغه وې را نو سن شو ویل کنه دا دا سوی مسایل لچې حدا چولندې نه پکاره اودي بس نه ات دا وي ده حق خبرانې شو له وله له مالو چرې راځي کنه بیا به زه غواړینم اته تاسو باندې کې ستاسو تصویره پاتې لاو حق بارس علي واغې چې هغه ځان له مهنت او کسب کې اوګه ټاکین بیا به حق ویل شو غوړ کنه صاحب ياسین او بیا شوو شو ذخل ځان خبره انورت اوری ومالیا اسشو دي مالا لا اعبد الذی جذب عبادتكم ادا خطرانی جوزه پیدای کلمه ویله در ژوند هغه تب تاسو پاس کول <سؤال> سی پیدای کلمه تاسو په تاسو پاس کول بلیغ کلام دې التفات پک یو کخ اول د سے روان او بیا خطاب دې توي بناغت ډیره بهترین خبره او توکرا اگر چته په بیان کو پیغمبرانو ورته غریشو انتا کیوا مفصلین ذکر کړي عمر سلیم دغه او چیا لګل شو کیاده پیغمبر اها د خپل طرف علاوه قائم مقام او استاد چدی اله ګلو دغه خاطر نور اصلي یاسین قران دا گو بیان نقل کیدی زایخه نو یونس او داوود او بدی کې رد د شرک په عبادت ما لا اعبد الذی ظَرنی اتخذ من دونه ہی الها آیاونه سماجو سیوا دالنا الها ای الرحمن او کرے که شریر ادو کې الرحمن به دا معمولی ضرر و تکلیفو لا تغنی عنی شفاعتو هم شیئا نشی دا بکولی زمانا سفارش دا دیسه ولا یونقیضون ان بچکولی شمال را بذاتنا خودو بذات خود دیم مهنش بچکولی اون دا دی سفارش مالا سفید را کولی حکمت پکی داری خواه تا صوی چی دی بازمون سفارش کی رد شفاعت قهري چکا اللہ مالا تکلیف را کی او و مشکلات انتخانات خاص امر ن دې مال زه په لاره کې شریک کوم ان مه بچ کولې ولا ينقذون ان اذا لفي ضلال مبين يكن ذا بشم بغم رهه کار کې کما دا خبر ومنله دا قیده مې وصاتله اني امامته بربكم فسمعون ما ایمان راولې په راستاسو باندې بسوره سما بيان فسمعون خوارې قول تويخه هو رنبيا مو تغوري قام مو طيران دي چمنګه اگر شته خبر کوله اذه بکرا تا جدا راه یا کنه دو شو دا دو چلو شو نو ده تا غوری اغاوے چې پیغمبرانو تاسو مو وره چې صدا گواہی کوي تاسو مو وره چې را حق برس پزړه کې د ایمان څومره لوي جذبہ کې دی چې ګور ده چا پروانه کې آزاد لګیا او بل خلکو ته ځکا وری چې کې دی شي پنیم پکې وری خبره زو تراشی فسمه تاسو وره زمانہ اوې له شو دتا دنشا جنت ته داخل شا جنت ته نو قران موجهږي با خبره ولې هغه خبره داسې وچې د ویلون له هغه قوم را پښیدو اشورو یو کړه نو دا غریبی راګیر کو تر دې پورې شهید دا دا قوم کار وکه بیان وته اوسو پن کارې قوم مقابله یو شهید شه چها <تصفيق> مونگده خلقها برنمنو ملمانه دی او تباکی را تذکورو مصیبت جوڑ شوی نبست دید شایده که نوفاست پر ذکر کی تنویر المقباس کی قیل دخول الجنة اویلی شو روح ددتا چ داخل شو جنتا لا در روح رخصت شو خالی علیت قومی آلمون اچ داخل شو نویوی افسوس اور من چ سماده قوم پوشوی ایه او ماناکی یا لید تو می عالمون چې په څه طریقه باندې زمادہ قوم پوشه به ما غفرلی ربي هغه مصلاه چې بخنه کلماتا رب زما داګه دوچنا به ما غفرلی ربي کوم مثلا نو منله پیغمبرانو سره توحید کنه چې په ما تخپل رب ولا ولا ما خپل او دعاو یاو کله ولا ولا ما خپل توحید او وړه د جنت ټیکټ د جنت پروانه <تصفح> ده چې دا دی وه ته لا دخول جنت ته ها ته خوځ دکنه استادو جنت میاس کې مرګ دینو چا د پاره ته قراغه نه لورځي جنت ده دا چې ما او هغه ته کوم مساله لغه اتخذ من دونه الهه دایات ذهن کې ساته ومالی الا عبد فطرنی چې کمزات ده شانته پیدا کړم به مثالا دغه عبادت ولنه ا ټول به ته واپس کیږو خلاصینشت کنه جر نو دروحتومیل الجنه تاجلان دارمان یو کو چدا کوم مزدور اپول شي راه ما الله سره کړو تو ګور دماغ ربی طعام صلا شبخنا وکماتا باغ سره رب جانا وجعلني من المكرمين او وی ګرزو لمظا د کرامت والونا د معززونا د عزت ورکول شوونا د دې نو وسړی کرامت خو دې ته یو چې توحید معنی آتا شرک خبره ته کرامت وي نو استاد الله پوښتنه په دا سال مکرامینو کې نشو دلې کرامت ورنکو نو د څه چل کړو دا پاوا باندې سفر کړو کنه په بوکی ګرځېدو ربه بدن کنه ورته د انګلې نو څه چل کړو چې دا, دا کرامت حاصل شو ها څنګه راوي کړو بخل جون کې کنه پانزوه سپېته کاله كَلُونُ بَانْ دَرَوْجِيْنِي وَلِوِيهِ نَا دَ تَوْحِيدُ تہ کرامت وے د تو په توحید باندې ټوکري ټوکړې شي شهید شپې له غتن ده په تیر کې دغه په کرامت ته کرامت دې ته وې چې توه یو بندا وجود چالتو وګوره او یو خیر ازه ته وګوره دو کرامت زیات کی ها چواړه ګډه کړیو کومز بوت وجود یې هغه ټا هټه یې کنه کرامت وې چې هغه دې چې امداد کړي کینې دې خلکو ګټه بده اده بہنو سانسار کړي دي بہنو شہید کړي نا آزاد نشي کولای تا کرامت دي ته ويت ته پدین باندې قربان شې سمجه صحابه شهيدان شو اوږي کرامت والو وجلني منالمکرمين اگر ولې يم زو د کرامت والو نه نو اب خلق کرامت والري چته په دراز کې دي کرامت نمني کرامت وړي په قامل رجدا عزت مثلیه منه من کانه يريد العزته فللله العزته کرامت <تصفيق> خدا الله تعالی زره عزت الله تعالی کرامت عزت ته وکنه نو ته الله تعالی اشا خلیه تو ایل عزیز حدیث کې چويلو تدع غومنه نو ستا به کرامت حاصل او اوبيام جغه جید کو نو را کوم ګور د تاسو نماز نشه ښه سفر اق بک نه نه انبیاء او تکذیب او شان کو دا زره خلل زې تور اسې کامیاب شو اذده د جنام قوم یکا حلاک کرلی نو داغی مسلی دو جنسی دے پی قربان کرلو خوا پا ما علی قومی اند نازل کرلی نو نازل کرلی منگا قوم داغبان دے من بعدی پس داغ دا حلاکتنا پس داغی خلق دا حلاکو من بعدی پس داغدو رسطت دونا ادو شہید کی دونا شغد شهادت ورکو نو داغدو تلون رسطو من جندم من السماء حس لخ کرد آسماننا ثَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ عَلَيْهِمْ غَادِلُونَ كُنْ بَدَأَتْكُمْ الْأَخْرَارُ نَازِلُوا سَيٌّ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَدَأَ مَغَرَّشَ قَيَّاوَ فَيَذَامُ مُحَامِدُونَ نَاصِبَ دِصَالُ طَرَطُ أَغَطَّطَ خَامِدُونَ خُمُودَ أَمَّنْ وَسِرْنُ نِيتُ كَذَا مَذْلَحَتْهُ یا حسرتن علی العباد صول و ارسوس و پدا سے بندگانو ما یعطیهم ار رسول نر عزیزی تا اسی و پیغمبر اللہ کانو بیہی افتحزئون مگر دی پاغ پورے خندا کی دیزے پورے باب ذکر شو اول روز تو دویم باب ذکر کی او یائیم ایات پورے پاغے کے دلائل عقلی دی فنفد شطاعت قہری او زواجردي دی دری قسمہ تخویفات او تفصیلا بشارتون دی خوا مومنانو تا علم یاراو اول پکی دازا جار دی آیا نگوری لا کم احلاکنا سمرہ حلق کردی منگا قبلہم من القرون مخیردینا پیڑای قومنا جمعاتنا انہم الیہم لا یرجعون چیقنن اغیم دیتا نوابس کیگی دی اللہ قدرت دینا معلوم کیکا چته ګلان مې بیا چته دنیا ته څوک واپس راغلي نه دا, رقینا. <variants> دا خبر خبره پاتاني لګي چې خبر کې خښتوس او وازه په せ بیا راويست یا ست پاس او ځان دې دنیا کې وخت یې کړ چې عذاب باندې الګ شي او لاس روښته شي ولاغه بیا نه درغلي نو دې وی نه کړد کار په شي کې را دي په باندې ناشتي خ روح بیا راتلی شو واپس معزز خدای نو ول دمرغنا پس هغه لیور او وصاشن چې دا کاره شکل ته ورشو اشرف المخلوقات انسان نه نو خداه کرامت او عزت ال ته کې حاصله تلایق یې کنه نبی ازګی چې دنیا ترازی او کوم مجرمینو بیا راتللی نشي سزا کې بغیر افتاري نو راغلو سو او ان انودا ټول لما جميعن مغرطول لدینا محضرون لمصر بحاضر قریشی لمما بمعنى الا سلام او النبیہ مردا ټول مگر ټول به زمصر حاضر قریشی مشابہه غرانه چې څنګه به حاضر شي سنب بیا جون دکیږي نو قران ذکر کی او پای کی اس باد قیامت هم ده و قالت اللهم الارض المیتہ او دلیل لدیده پارا دسم کذ دا چم لوی احیناها مونګه کو دی له کو دی فا اخرجنا منها او روبا سمونگا ددینا حبا دانی غلی و دانی تا پیداکو فا منو یا اکلون فس داغینا داخل قرآکی لگیا دی یو دانا ام تیرا اصطرح نا جنس تی سمرا دانا اوشی پا و جعلنا بیها او درین دلیل توبورا دا اللہ دا قدرت غلی ادارا پیداکلی ندا دا اللہ دا قدرت کارا دلیل حاضرین وجعلنا فيها gardens padike jannatin baguna min nakhil wa anaba dakajurdan ghurur wa fajjarna او min al urun aw ranikli padike chine پیدا pkg pehla keri dazma ka ubora kana mala dazhan de insaan da khpal badan aw dazma ka da mala kana kallabe jo andeki تدازم کتابوره چې جون ول الله ورکاو او پیدا کړو پکې او دانه او خجرې انګورو ده پکې پیدا کړو چې نه پکې روانې کړې لیاکلومن ثمره چې دی خو لري دا ادمونه دی لوخري دا خلق من ثمره د میوې دا غنه چې پکونه دا ادمونه چې دی پیدا کړې و ما عملته ان دې پیدا کړې دې لاره <سؤال> لا څنګه دې خلق اشکرون دې دمر شکر نه دا کیه او سبحان الذي فين ذللات باکی را هغه ذات لرا خلقل ازواج چې پیدا کړې دې جوړه کله ټول مما تمبتل ارض او که سم خدای دې هغه دې زرغونی لازمه کا چې څومره او میمه پیدا شي ویني نو پاره کله لا جوړه ګرځوي دې ښا کاسینس پاګې باندې تجربه کوي نوم په ورا ځای ده 14 جوړه است باندې اوسېږي و مين انظريم العديد نفسونا تشفقم ومما العالمون او داغه څنګه جديدینه پويږي څه څه موږ چې باندې او تنه در رسیدلې په فهم او عقل کې علیکم جوړې دي وګورات سموقابل دي اسم ماثلي دې باندې ځان پوه کې یو بله نراماده پا دینامونه چه سمره نو دا مقابل دیده دی یو او سو مماثل دی یو شکل والا شکلواله یو شکل والا میوی مماثل نو بورا چه مقابل و مماثل سفتون فکشتا نو دا مخلوق دیده دا امزانان دیده او اغا ذات مقابل او مماثل دوارون منظه دیده نو دا دلیل لی بلی خبره چه اغا صرف دا اللہ ذات دیده چه اغا د لودل به هغه ذکر ورسره د هغه په وحدانيت باندې دلیل چې د مخلوق هیڅ په ښکارې شي که اللهم الليل او دلیل چې د بارا راش پره نصلهم من النار او شراب سمونګه د دینه را کومګه د دینه ورزه پیداهم مظلمون نصلخ خلق داخلي کې پتیاره کې نصلخ سلخا سره کې ویني شي شرمنه استوتا نو ګور چې شرمنه با سند نه هغه دی الله دې شپې نه دروازه ال اذرمن لرکی نو رولاندر سپاخارس تیار شي تا ددا hội چې د کوبر زما کړه الله به ژوند کی خلک با ایمان ترا ویلي مې ورو پیدا کی او غلی او په پیدا کی او که چانته د کو پر اد ظلمت اد شرک پادا تی اڑدا نو پهورا کله راغینر وز لرکی نو کله بد شپیراش نو کله بنور رب او خېږي نورانا بارا شیدان قلابات دی بنون کر ازيخه وا شمس ہوتا جريل مستقر لها او نور روان دي هغه خپل مقرر وقت لپاره هغه مقرر زهدا لپاره چې کال منزل منزل پورې او یا تر قیامت پورې بلایم ني دایله که تقدير دا عندها زرا دا غزا ته چې زور ورو دي دی په واده نو قلب بيدار کا د خوب ويښه غلي اندر ل پیدا کړې يا <coughs> او چې نیه درنه پیدا او می ویه درنه پیدا کړې نو ګورا جوړې درنه پیدا کړې نو ګورا چې شپه درنه پیدا کړې ته په کومه نه پوې کې نبي او ګورا نو ورته نبي او ګورا قمرته وال قمر قدرناه په کومه اندازې منازل په منځلو حتا وادا تر دې پورې چې دا وا پسې کله ور جونل قديم فشاندغه تو کجور زرستانگانی چیو اگه که یعنی صحیح نریوالی چی بلکل نریوالی او بل خمداری داسی که گئی او بل بیرونقی سخوندنی نسبوک مهم اول که داسی نبیارو روح ترقی کیو حت تورسی درشانتی دیدن نبا اللہ ترقی ورکی خواد دا ماحول باستاسو اللہ مضبوط کی روح او ځانګړو کې ځات پومې لګولې نه پکه دغه تشهاري چې دامل کوس دغه شو په دې ورو ورو داسه ترقی کوي کنه ها لا څنګه هم باندې لا نبي فکار د انوار لرا ان تو در ک القمر چې دی راګي راکې داس په کومه ولل ليل صادق النهار او نو داس په مخ کې کېدون کې د پرواز باندې الله چې ترتیب او نظام دی له مقرره کړل نو دیو no سکند فرق پکې راتلی شي د انوار ته تمه کې شي چې په نیمه کې کار بدل کیته نه چاريمنه کم ترتيب سر چله مقرر کړې باغيمه چليږي او هسترين ده وي جنوري یاد کو جنوري نن دي په چارچې داس پګ مې راتینګه کی اویدا څونه وې ښا چې داس پګ مې به انور راتینګي ولي یو وخت به دا سره راځي والله اعلم کاغني ولي کنه ولا الليل صادق انها ان داس پګ او کل فی فلق یسبحون بختل مدار کې یصبحون لام بو وحي غرذي چاپی را غرذي کلل فيفا لكن سيالونك دې غالي بمداګه کلل فيفا لكن بول بختل مدار کې غر ذکر دي غالي له اخر کې بياد اي غاړهو الخبر وختم شي خا نو ورتاو ګورا بیا قمر خپل سفر تاو ګورا دا دلائل نکنو اقلی توبی پوشی و آیت اللهم او دلیل ردید پارا انا حملنا ذریعتا هم شیقینا نمونگا سوار کردی اولاد دی فی البلک المشحول قاق کشتر دکا کلشوی که ذریعتی و اولادو اگر او تاگی پلارانو او اس خلافی وخل کنا او اس خلافی اولاد جو کلی اگر پو کتبان دی خوزی را خوزی و ذریته اطلاق په با مشران وباندیم کیږي ښا ابلغام به چې اولاد وکړه ځکه دا ویخه ایا کوم ذریته به داږي اشاره یې نو چې څنګه محتاج لکه وباند چ خپل مور خپلته بارزګي محتاج که تکلیف راشي نور هغه چته نه سره او دا غو خیال ساتي او یې محفوظ دې پرسی نو تاسو هډیر کمزوري یې خو دا خبرو ډیر ماله نې دلیل عقلی ته وره یو لسم کشته وا خلقنا لهم پیدا کړل دموږه لري د پارا مې مثلیه بشاندلې ما يرکبون اڑجړي په وړلیکې ما يرکبون څومره غاړي ده پیدا کړلې توا د نمونه خلق کنه چې دا اینو ده اېراپلین کوچ ده ادا ټرین ده د اېروپلین ده اڑجړي ابیاں استابه درسره کې ناکل نبه داري کې ټوپنه وکړ نشته الله توحید ته راکې دي وين ش نو غرقهم اګه چرې مونږه او غالو غرق دیم دلغه د اوذ کر کې سورته نفد ش شفاعت قهرې کوم او غالو دي بګرکو فلا طريقه لهم ننبوي سو داستګي رو لسو اند دي د پاره چاګ بهळे ونا رو باسي تدونه سکاري نه ستو کنه پدی بم پس باندې را یو چموخ دې اسنه يو سمره له قدرت دهږي توبه وګور الله ته التفاط او توجه کولا خدا بنديان صفات چې ب کېدو اذا هم يستبشرون نو زمرا به خوشالي شي په کې به خوشالۍ ښکار اسو الله وي کمنګه اوغولو نو غرق به کو فلا صریک لهم نبي بچته اون او مغیثه مجیر او علاوه کوم کې دلارا ولا ولاهم یلقدون انا بدی بچلیشی نبس پارش او بزاده خود چریر الاس کې او زی ډیر بچی دا داور نه دا سورث الا رحمتا مننا تاسو ورداوي ټول بچ نشو الله تعالی ته نه پوي رحمت بچ لیکن رحمت زمونږ د طرف نه همتایون او شکا پیدا درځ وخت پوري زجر پا اعراض بانده و اذا قل لهم اتقو کل چوویلشی دیتا چوویل ما بین ایدیکم دا اغتنا چه مخی و ما خلبکم او اغتا چه رست استع سندی مخی هم دنیا پاکتا اپا دنیا مدوکا کیگا یا ما بین ایدیکم اغتا چه مخی استع سندی و ازاد دید آخرتو و ما خلبکم او اغتا چه رست استع سندی سو گناونا چه پری دنیار چته بده وکهږي او معنا کې ما بين اي ديګم اغه چموخه استادونه ته عذابون تي رشي وي قوم نه هلاك شي وي موږ وردا به در باندې راشي و ما خلقكم اغه چروز تستاستونه دي عذاب د او د قبر ده ده به تر ما ده نو يرهږي ګوره تعلقون ترحمون تاسو باندې برحم وکړي شي رجوا ته وي لشي مقواری وما تاتیهم من آیات من آیات ربهم درازی دیتا دلیل زلائل دراب ددینا اللہ كانوا عنہ معردین مگر ویدی داغین مخرا انکی دیم زجر ویدا قیلنا هم کلچئوی لشدیتا در زجر دے پیستی هزا انفقو خر چکے مما مم رزاککم الله دا رفنا چی رزاک در کردے توصا اللہ پاکو قال اللذین کفروا ویعا کفان چکا فردی للذین آمنو پا حق دا مومنانو کی تاسو یې انا ته ایمه ایمو ورکو من هغه چا اله راو لاو یا شاء الله تعالی که چېرې فراق ولله نوراګ ورکو چاغه فراق نه ورکړي نو مونږ نه ورکو ځانګان غار وګوراله ولله نو ورکه مونږ ورکو ولې مونږ دا یا نیو یاد عاماله استهزاء کیخه چور دي کې ولا کنه پیدا کړی مله یا شاء الله تعالی ما دا بار د ورکه دا ها چ پیدا کو توبه او زه کو ننور کې څه پیدا کو لتا جديرو توبه توبه ملهو یا شاء الله او تمامه نيوزه چې استهزاء شي او زمنده حقیقت ته شم وګړه کو بچا چله وګړه کو لور کې موږ نو ورته رواصلين وي چې د بعضه د دا ديقيانو داته عقیده خا... ولاږيخه باقاعده نوی دا رغيب حد کې د نبي کلام په استهزاء نه ده بناخه ان انضم الا بي ضلال مبين نه تاسو وګمره فکر کي کداري خلق د کلام ته ماشي مسلمانانو ته وي چې خطا سم ته وایي جدل قرق ورګن قرق الله ورته تاسو وګمره وي کیو قره توحید دا وکوي او یا دا چې دا الله تر اف نه خلق دوي ان انضم الا بي ضلال مبين نه تاسو وګم مگر وګمره فکر کي تاسو په دین الله اسباب ګرځولي اپدیکہ ستاسو لپاره ازمه احتدار مالدارو لپاره چې دې غریبانا رو باندې امداد وکړي ورکی ولدی او وسيله کړو له رضا رزق الله ورکی خداګا دا عادت دانه لري چې له اس کې ولر او لیکي هغه لپاره وصایت او اسباب ګرځولې کنا تاسو پس پرې مکلفي ازمه احتدار باندې او یقولون متى هذا الوعد او ايدي چکل بېدا وعد ان كنتم صادقين کې تاسو لريشتنی سذر په ارز د کار راځه ما یان دورونادین دزارنکی الا سو حتا واحده مگر چغ یویتا تاخذهم جولی سی دی وهم یخ الصیمون ادی بجگلکی یوبل سره بلگیه سجگل بکیا پن منلو نه منلوکی یاره دنیا په خبرو کی چې بدیرا کا بدی ماخلا لا په دی والا د دنیا مامله بکای ادی کو قیامت راش فلا یطیعون قصیبات عقفن لری توصیتا نو کولو ولا الہ لهم یرجون الا بدی وان ذا قافي الصوري اقوم والد شي فش بي لكي فيداهم من الاجداد ناسا بذا خلقوا قد قبرونا العربهم ينصلون قل رب ت زغلي من دبوي صبره ويي صورت کې ذکر دې را صحيح يا دفنا اولد دوباره پیدا کې دو نه يا ده زرا ما تان مگر چغي وي ته او پروست راځي ان کان نه الا صيحه واحده دا خو یو چغره نو چکه چګه اوهلې شي بوګلې شي ندي برابر پاسي اما قالو يا ويلنا افسوس د مونږ من باهانا چا پورته کړمونګه من نه مرکه دینه زمونګه داږي بيسترونه زمونږه خوب کاو دابو تاغه وخت يرد ډېر هيابات پراشي ناګه د قبر او د حشر د برزخ وخت بل کو له خوږ کار شي غا یا مرقد په معنا د مجعده چې دا موږ په ګډه د دواله ورته نشاله پاسو نو برش هاذا ما وعد الرحمن دا اگر وردا اگر ورته کېدلې چې وعدکل ور الرحمن وصدق المرسلون ارستياو پیغمبرانو ان كانت الا صيحه واحده نو دا موږ هرڅه کوي فايداهم جميع الذين مغضرو پسنا فبتل سره حاضر کلیشي نو درې چې دې په لبس د سیاحت نو انسان تداوی چې پیدا جوړوي د چا د یواله نو چې ملکيګې یو چاغو به وایي چې بیا د پورتا کوما یو چاغو یو پاس پابسې دا کو الله رب العزت دا تنظیم کړی دی کنه وګوره انسان سوچ کړه فال یوملات وغلم النفس شیا پس لن رضى وغلم به نشي په انس باندې هیڅ شي ولا تجزونا ادا صلب بدل نشي درکې دي سزا نشي درکې دي الا ما كنتم تعملون مگر دا اعمل جتاسو کاؤ نو بدلت وقت از کارا یو دا مومنانو چه اغا نعمتو نری نو اغیلہ بشارت ذکر کی انا اصحاب الجنت اليوم یقنن جنتیان خواندان دا جنت نن روزی جنتیان نن روزی فی شغول ان اغیبا پا مشغولا کیوی فاکحون خوند غستون کی مذیقون کی اصو کوئی خبری کون کی داګه دا ګر شپ واخدې دنیا کې وردا واخلښت دنیا کې خو عمل وکړ بیا شغل دې مازالا او دا شب بلګې نصبه همو اږواج هم دي او بیا نه دې دي با فی ظلال بصوركی عل الارائک بار تختونو او پلانګونو باندې متتکیون تکیا وهونکې دم بیا باګه ته د بارا بارې کې میوي دې ولهم ما يدعون ارض الparaqsir jidi gali jidi sagali tamannake na walastah daqa gismani ni'matun azikrullah aru hani ni'matun taun de sharaki salamun cha salamati abawi salam abawi awan min rabbir rahim wa ina daqa rabana je mihraban de agar zara pobo ta amrusi نائین تو خبر اعلان وشو وان تاسو لیاو ما جداشن نن روز ایوهل مجرمون اے مجرمانو تاسو به الله عبادت کړی ته مجرمانی نن جداشه زما د بندگانو نه نعمتونه تاسو لنیشتہ تدیلہ خالص تخا زکی رحیم اوج د اخرت pore خاصه علم احد الیکم ایام ایما حکم نو کړه تاسو یا بنی ادم اے ادم اولاد الله دا به شیطان تاسو به عبادت نکوي د شیطان انهو لكم عدو مبين يقين به استاوده پارا سړی دوست هه دشمن نه ښکارا دشمن سره او د دشمني کول غواړي او د دشمني جار خبره باندې او کله خپل چې په ښکارمو دا چې دشمن دې مخدهته ورشي دا وو اجده ګناه دی راشي نبي والا مخ باندې چې ناجه مخه لاس عزت کو اگر دار چمږه ورسره په حقیقت کې دشمني وکوه وانه بدون هاي عبادت کوله زم ما هادا سوره تم مستقيم دالاردنيغه متا برابر ورسه ولقد اضلل منكم جبلا الكثير او یقینا گمراه کړي دو تاسو نه خلق کړي جبلا الكثير خلق دي دې دی ظالم شیطان گمراه کړي ابلم دغونو داقلو نایه وتا سوچ سوچم کړو او بصيرين وي چې دنیا کار نه خواسنه دا یو اجل دین باغ دے دین خبرو نبی افتاسو عقل کارنه کو هاذه جهنم اللتی دا جهنم دے هاگا کونتم تو عادون جتا سره وعدہ کیدا چک کو پرم کوشر کوم کنو جهنم تبا جائے او سورۃ د کوبر کتاب سره وعدہ کیدا هرستو آیات سره معنا واځه ها اسلام علی یوما دنشه ری تننواز بما کونتم تکفرون پس بعد دې جتا سو کو پر کاو د کوبر دا جهنم نو پرغلی نو کدی انکار وکي چې موږ وګوناره وکړې ا موږ شرک نه دي کړې الله با وه چې اقرار وکي نو جنن کي اقرار پوجو نو پوجو والا پخلو بوله مهور نبي alyaw manaqtem non wazaim ba mahor lagu ala afwahim dadi pakhlo bande wa to kallimuna aydihim akhbari bo ke mun sara lasuna dadi wa tashhadu arjulun agaway bo ke iqtidadi de ma kanu yaksebun basama da ka sab چڅه غو نه کړو لاس په بو وي چې کولو باندې تا نه لایق کارونه کوله والا ونا شاء کشر مونږه غواړو لا تمسنا علی اعینهم نمونب قران کول کو, کو سترګې تدې لا تمسنا تمس به کو سترګې به اندي قران فاستنا قصراتا مدی بارا مندکیل ارت فانایو سيرون نسرنګ بدی اومینین وازدغلی د سترګې نوبین لار کنه نو چې الله نو بیا وترامن دکه اولار به ګوره نو څنګه به بیا وینه چاس بار د ثرانی ولا ناشا اگر لمن غو غو ل نمون به حالق کو دی لرا اما صح بکو دا کو یواز راسترو خبر وا. او دل تکه ټول بدن بولا افاحج کو مفلوج بکو کمزور بکو ختم بکو علامه قاعده هم بخول زینو باندې چې بکم زیدی نو بس طاری بپات بیا به خو زیدو نه پدې با طاقت نلري مطيئا د محکتلو ولا يرجعون انا بواپس کیګي نو ګچاده اعتراض کو چیر سوې څنګه به ترګی دیش اسنګ به بدن خراب شي نله وي راځي و خه ومن نعمره هغه څوک چې بدايه کومنګ عمر ولړې ورو ورو نونکه سوفل خلق را نسکور کو را برخ کوغه را په بدن کې پوجود کې څنګه په خلاف یا اغازوانی چړې امني غوچ او يا رست شي نو و سره نو کلوې کې جا انجا يا انجا کې جا انجا يا انجا ما دا زرا پريواز دا غز دا غز دا غز دي حالت تچاو رسول دي بابا تا کتي لوتو بزوانې کې جواز خري چتاو دغه بار ګورو ته پګړ کې ځخري دی بهوتلي ان نو ګور نه کانتینوس یو چته ولي نو د الله دی قدرتونه دنه ګوري اسورا منډه بیا واځه سمره مهنه تنا کسبونه به کول نو ان نو ګور الله وي کار بوځرو کنه اولا عقلون نایری سوچ نه کوي بیان کو دی دی نو خلقونه سره مشره خو دې ویره څنګه موږ ویته رات دن خبر دې ډیره خوګیږي خبر دې ډیره خوګیږي خو دا راته وایسته دا شاعر دې چا سره کوي دا شاعر دې ته چا خولې دا خبر خبر بل څو نش کولې نن ځکه غواړم کې بیان وکړم چې روان څنګه درن بابا نو وی دغه راته چې بیان و دغه خپل وجهه ندی وی یره شاعر دې لري پهګه دا تر چانه دا شاعر دې وکړي دا قرانوی و ما علمناه الشیرا ندی خو دې مونږه دې پیغمبر ته شعر و ما او ندی مناسب د د پاره دې توګور په دې دمر عمر کې خپل شعر چې ته ویلې د بل شعر چې ته ویلې کچدې یو شاعر کلام ویلې او مو کې ده توحید اثبات کفاره خلق لزین دپار نو نور غزالی ته تن دی ویلی چکما د شعر اگے ته دی نیبی تی ene وییدن دا ز بیر امر دے نو توجہ سنگ اعتراض کرے د چتو شاعری کڑگا انه الا ذکرن زیرا مگر ذکر دے واز دین جواب او کو تعلق رسدا قد قران سره کناخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وقت ہوئے کفا بل <سؤال> اسلام و الشیب للمرعنا هی آ؛ کافر اسلام <سؤال> اسلام و الشیب للمرعنا هی آ؛ اسلام او دا بوداوالی تا دیو سوڑی دا پار کافر چدید انکلاب رازی که حق اسلام رازی لیده نو ابو بکر رضی اللہ عنہ وردو وی چه او شاعر خدا سویدی دی کفش شعب و الاسلام و للمرئی ناہیا چی او اسلام و دیو سوڑی دا کافی دی مناک اونکی او بیوی اشہدو انکا رسول الله ما علمک الله الشعر وما ما ینبغی لک ذکواہی کو مجتب پیغمبر اللہ تا تا شعر ندخولی او نتال دا مناسب دی بالکل آیات مضمونی ذکر کو او تفسیر او چ شاعیر خدا سي ویلی اگر تاسو څنګه وئ تبیل السلام د سره پاکه مضمون ادا کو چې خلقت په وښه ښا اشهاد د ویل اسلام للمرئنا هيا چې ته ګډه شې اسلام دی وره دوخه ګلهونه به څنګه بچ کیږي د خبر راي ته باندې شوي ګنانه ليون ذره من كان دا پیغمبر یاد قران غاسو کو چې هغه ژوندې وی حيال قلب زړې او داقشان بیدار دی ویحق القولو او تمام شی حجتو علی الكافرین فا کافرانو او حذاب تصابت شی یو لسم دل اولم یارو اینو قرد خلقو انا خلقنا لهم جاقینن منگ پیدا کردی دی مما دی دا پارا مممع عملت ای دینا اغسو چیشو قردی دی دمونگ اللہ سنو اناوام انصاروی فهم لها مالکون ندي دی اغیلر دي دی اغیلر اختیار من تهورا سمره زونه درلا پیدا کړی او غاې دېل بકરી خچر کونه سمره زونه پیدا کړی او تی مالک ګرځولې داږي چې تهورا ما شوم بده موادله ولي اوروان به ور پسی نشه کو ځای دې دوله samt وقال لنا هالم امونجا جسکل رضا دیره پارا سمعنا رکو بون رزینا سوړلې دې دي ومنها یاکلن ارضنا خراج کوي دې ولاو فی منافع اور دیدہ پارا بدی کیم به سیدی دی پچوندان نو او سکلی مشارب چنیری د اسکلو په چنیه بکنی درونی کله ا فلا یشکورون نو تا جمعره شکر نه ادا کئ نو شکری زجر به پشرک سره چې په دې سارو کې وره الله برخه وکړو نو او نور په خوشحالی چمله به انداز را کئ س خذو منندو اللهه دی ن و د سواده اللهانه عليهله آلها لا الهم يفرون دپه ج دا وکيشي دا افت نفر تعاق نري دداد کولو دی سره وهم لهمجن مخبرضرون او دی بعددي دپه لهकरوي حاضر کل شوي نناخ چمداد و سرندشي کو داس ک چ بعدت کويلو پهकर و کراشي که نه او پرادو کدي. داګه ده خیالو ساتي صفايو کې لولا کر راغلي يمينه اتوكي نومي نشي بچو نه او اندا جن شي کوله دا که شانتي د ما بوجان دتي کتي راجم شو ټول راون کې کنه ندي سره اندا لا يطيون طاقت نلري د اندات کول دي او دې با د دې لپاره دا, دا ما دا دا دا ابو دان با دې ابي دینو لپاره لخروي حاضر کلشوي وممدا نشي او اده عبدان با دې ما ابو دانو لپاره لخروي حاضر کلشوي نو مینه نشي بچونهه که قیامت کې دا شان راځم نشم نو منه څه پیدا نشور کوله فلاي هزا کاولهم تصلي غم جن کې تعال را وینا دې خبره دې دي دې چې کوم خبره کيده شرک او یا تاسو بدر دې واستهدا کوي ان نعلم يقين منغا پويه کو ما يسرونا او دا صباندې تديه پټکي او ما يولينون او دا چې يخ خارکې الله ويغه منتمالون دی وک لازم دلته کې ذکر شوه د حکمت لپاره چې غوري دا قول نه دي راغي چې کني تا خپانه کې کدي دا وای کنا انا نعمو الله په دې صفات يصبات ته خپکه کې نه نه دا غوړي دا بدر دي چې په دې مخه پکې او الله وي مو تار خمالون دي زه يم اولا ميارا الانسان او اعنقور دا انسان انا خلقنا او جاكنا المنجده فیدا کلی من نطفت دا صنه من نطفت دا صنه او دا قطری دا ابونا فا اذا هو قصيم ومبیم نناسا فا دی جگل کون که دی خکارا دلو دا جبه چاور کلی دا, دا, کل دا اللہ اگور دی اسپاقی جگل که انکار که دا قیامتنا و ضرب لنا مثلا لی بیانی زمون دا پارمثال و نسلی خلقه او او ارکل دی خپل پ وهي صغب جوندكي مرون لها وهي رميم غبوي, غبوي رواسط شو رميم و رواسط شو رجع دلي قل يغليها الذين دي زي دلائل عقلي ذكر كي دري في الزباد ده قيامت وهي ورطا جوندكي بدي لها أغذاتو الذي أغذى انشاءها جي پيدا كل ردا اول مرة اول زل وهو بكل خلق علم اغف حري وقسم پیدا کولو بانده پوه دی بی کل خلقی نالی اگر کزم پیدا کول کول شکاولی که رستا نی اللذی اغزاتو جعل لکم چگرزولی رستاو دپارا مین الشجر الاخبار داغی ونشنینا نارنور شنونا نی چه اللہ پیدا کی او بیاروستو تو گورا نو باغی که اللہ سمرا انقلاب راولی چه کی نو استاد اگر په ورچخانه کې څه په ځان ښاګونو پراته دی بلایي فائدہ انتم منه توقيدون قلنا صاحب یا وڅهم تاسو داګه نه بلول کوي کوستم تلغي اور بلای کنه نو دا غښنهونه نه الله پیدا کړو دا کله مت او بل دا چښنې ونی په عربو فيه څومره باندې یادې خاص ونی مارا دا ژونه وي نا زمه چوبه سروجنګوله يا يو نوځي ساي څنګه نور ګټ پیدا کي ده انا روز احب صفات کي راضي وي تر سره نو تاسو هم دا غينه بلول کوي کله پشنو نه کي ورګر دی نو کله پورکشنو نه جوړولي دا الله قدرت هغه صفات کي ذکر کي اول ايذى دريم اانه غزا تو خلق السماوات والارض ج پیدا کي آسمانونو زما کا قادر خالا آئیا خلقا مثلہم پدی خبرہ چھ پیدا کی پشان دی بلا آو قادر دے وہوالخلاق العالم اوگا ڈھیر پیدا کرو ان کے ریپ ہوا سفرشہ با قادر نہیں ہے مثلہم انہی دی پیدا کی خد دک کشان سے دی پشان ہوئی آو یا دوباره دوبارہ پیدا کی پدی شکر کی راسن چی دی کسلہم یا دی لرکی ردی پشان دو خلق پیدا کی پدیم قادر دے تسللی ذکر کے اننا امره یقینا حکم اللہ اذا اراد شيئا قال له شراد او کہ دیو شبارک اي يقول له هو يغيث كن فيكون تشا موجود سو کو دیتے اشارہ جمع کے بدن ذکر کو جو بدن ولا پیدا کی بدن so, تے شروع بابا کے واچو جوو تشا موجود بشی اخر کے دعوہ توحید ذکر کریں اور ٹوٹ سرت مزامین پکے راجہ مکیخہ فسبحان الذي وصفك ذا اغذات لره بيدهم لقوت كل شيء تقریبا په نظم زله ذکر کل دعا چې پلاس دعا کی وو سم بعد شی او و اختیار د هر یو شی دی وو سم اختیار دی و الایه ترځاون اغذ بتا واپس لوي شی پای انده وخت او قیامت أورد شفاعة قهري أدلال عقلية بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد <تصفيق> سورة الصافات نزول کی فست سورة الانعامنا او ترتیب دو مصحب کی فست سورة یاسیننا مخ کے سورة یاسین کی ردسو دو شفاعت قاہری ندی سورت کی ترقیز کرکی دار بندگانو چاہ مرتبہ کی اچت تی اللہ او خلقو پیدا آواز کاو چزمون سفارش بکی نضاقی عجز بیانی کلهم متضرعون الى اللہ تعالی تو اولاقی قطول اللہ تعجزی کون کی قریاد کون کی نو کلچ داقی تضرع اور عجز ذکر کی نضاقی راشی فاغا دعوت سورت کی امزمون کی مخد دلائل عقلی ذکر شو دلتاک نقلی ذکر کی دن بیاونا دعوت سورتو عجز المصطفین الى اللہ عز و جل دا غرشو بندگانو چه مرتبه کی غرو دا غیر فریاد تضرع اللہ تا اغا ذکر کی <coughs> باقی کی عجز دا او عجز دا او دا غشان عجز دا انبیاؤ ذکر بقیدی صورت کی جی دا چې چی دا دی عجز کارشی چووه اللہ تا محتاج دی دا بسرت کی مضمون دی عجز بیا بیاو بشارت او تفصیلا تخویف دا بزکر کئی او پاخر کی دا عجز مضمون دوباره دا دا دا او بیا پاخر کی داور توحید <صحيك> وسفاط صفا اول باب دی صورت کې سنور آییم pore پدې کې د امبیاو واقعات د پارا دا او د دې داوید او اسباد د پارا چلنا رسول صباره نشي کوله ته چازور نه رسی هی وختای دی وته صفا غوا اغملایک چې صف کړونګي فصفطړلو سرا فزاجرات زجرا پس گوادی اغا چه شرون کری شیطانان لرا پا شرل و سرا فتا لیات ذکر آیا کری ذکر آو قرآن لرا وو دا قسم رازی با قرآن کی او دا قسم رازی را تاکید دا پارا چه کلم انکرد یولوی عقیدین انکار کئی او قرآن اغا تاکیدی کلام ذکر کوي نو وو رازی دا قسم او دا قسم با طور دلیل و شاہیدی نو دا ټول دی دې پدې دا داداو ذکر کوي ان الهکم لو واحد نو پدې باندې دا ټول غواه دې کما لایک پاسمانونو کې ولال دې صفونه تړلې کما جاهدین میدان جنگ کې ولال دې صفونه تړلې کپ جماعت کې ولال دې موږ کې دا ټول غواه دې ان الهکم لو واحد چستا سراب یاو دې دا شان فزاجرات زجران ملائک چدا شیطانان راس غلی او رٹی ہے برہن پریزی خفاظت تی یا دی او انسان داسی او نفسو او داسی اخلاق چه اغدید گناہ نا منعاکوی او نی پریزی گیتا زوری ہے چدا بدکار دی مکوان یا اغا ملائکو چدا انسان سردی او پیو ترقی سرد اللہ طرفنا دید گناہنو نا زوری او منعاکی ہے چدا سمکوان او نیکه طرف تولا توجه کړئ ناریم گواهد یا غ ملایک چې الله کتاب لولي او دنیا ته راوړي یا علما انور د دین حق بارو بندگان چې غیر الله کتاب لولي خلقته بیانې خپل د عمل کوي د دې ټول د خدمات او دا شغل گواهد ان الهکم لو واحد یقینا اله تاسو قنغه یو دی اغفرس شريك نشتا برخي ولا نشتا رب السماوات والأرض رب دسماننا دزمك دي وما بينهما وغصوش فميزد دوارو كي دي ورب المشارق او رب دمشرقنا كلا قرآن مجيد دبلاغت فتاق هذا سر اختصار كي تعاطف ومعتوب دوارا حذب كي لك رب المشارق والمغارب او دمغربون یا د دې مشریقونو غو معلوم دی کنه دغه شانته د دې وجه مشاریق ذکر کړل چې د الله قدرت د دې ستو او د نور درا حتو په وخت کې ډیر اظهر یوه ده تر ازي په دې چې کنه د پریوزی نو زکیه نه له ذکر کړی تر دا نه جوص مراد دی ورسره او د نور د پره واتو درا حتو ډیر زیونه دي اگر بدلی غرور خوځیکن نه ټول <سؤال> ته اشاره نه کله جوړیلونه هغه د مو سمونو په اعتبار سره کله یو یو ویلي ان سایان السما ادنیا یقینا خائف کلي د مونږه د اسمان نس دي اسمان د دنیا بزینت ان الکواکب په خائف د ثور په خائف د ثور باندې الکواکب ستوریږه سنگ چرا ده ده فیدار ده زینات نو درشان ده و بلکارو مغستیش عجز ذکر که ده جناتو مخی ده ملائک عجز ذکر که او برا سف و سف و لار ده اکم و کارونو بانده چلا مقرر کرده ناغکی ده درابو ده یوال اخکار دلیل لگنه نو عجز جناتو و او ده پارا ده حفاظتو سنگ چه زینات ته حفاظت ته من كل شيطان مارد دهریو شیطان, شیطان سرکشن چې برته خبره به ورې دي نه عبادت الله کو لا يسمعنا دي وګن شي کې هو دي ال الملائ ال اعلا هغه مجلس او جدا ملائكه د ملائكه او مجلس چې شیطانان باطل خبره به ورې دي ډیره تفصيل سورته حجر کې شو من كل جانب او لیست شی دې د هغ طرف نه دور په دې طرف نه لمر اخلاص شي از اسطوري جلاده لپاره مقرره کړی نو هغه یو ټوټه تر اخلاص شي پدی پسه د ډېر تیزوالینا او یاد دې د عذاب لپاره د الله تعالی طرف نه هغه کې ودی د دې په تر شي د خوران د لپاره د شړلو چې دیو شړې ور پرې ولهم عذاب و صيبه او دې لپاره عذاب دې هميشه یوه د دنیا د عذاب چې دې کله برځې نو وسته بش هر کله چې ارواح کې چې دا نه جوازل بعد شوه بیا زین و غل خير دا ہمیشہ د پاربدي وشته یاره مستو اخرت کې بیا همیشه عذاب دی الا من خطف الف خطفتا مگر انا سو کو چرابت کیو خبره تختولو تختول را راتختول شی خبره راوړي خطفتا ته تو وری پا بیا نهم بات باهو او لګي په داسې شهاب ثاقب یا ولنباز لدونک یا سورې کونکی ثاقب چمکتہ یا سورې کونکی چې دی په لګینو برمه کې سورې خاص تاسو هم کله چې د قدرت د نظام ذکر کو راځي نو ملائکه د جناتو نو زواجر شروع شو پینکار دو قیامت چې خلک دیږي نو قیامت یاد اورته چلا اسمانو نازم کے